Rugăciune pentru trăirea tainei lucrării Domnului pentru noi. Aleluia, slavă Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului, te iubim și îți mulțumim pentru că iubirea ta față de noi a fost fierbinte, sublimă și fără de sfârșit. De aceea, ca Mântuitor, să facem faptele cele de mântuire, putere și har nedervit. Ca fiu al lui Dumnezeu între noi și Tatăl ceresc, ai mijlocit. Pentru noi te-ai rugat și ne-ai măstruisit. Ca Domn al Slavei, să te slăvim neînvățat. La cer neamul tău l-ai suit. Ca Domn al legii iubirii. Să te iubim, să iubim pe Tatăl Ceresc, pe Împăratul Ceresc neporuncit. Ca Domn al Milei, să fim milostivi, ai rânduit, ca Arhereu Ceresc, am tău cel preotesc, l-ai ales și l-ai sfințit. Ca Păstor, pe calea prea Sfintei Trăim, Turma cea aleasă ai purtat și pășunea cea. Cerească a sfintilor taine ne-ai dat, ca miel al lui Dumnezeu, cu o jertfă necurmată, pe sfânta cruce ai stat, ca pâine cerească prin taina sfintei Euharistii, la sfânta liturghie ai venit cu hrana cea sfântă nesfințit și de păcate ne-ai ca unic învățător, pildele, poruncile și îndreptările tale ne Ca om al vieții veșnice, păgăduințele vieții veșnice ne a învățat. Ca fiind vița cea adevărată, să fim mlădițe, să aducem roadă necurățat și ne Ca lumină a lumii, să fim fii ai luminii ne Ca Domn tare în războaie, Cum să ducem războaiele cu trupul, Cu lumea și cu demonii, Ne-ai înarmat. Ca Mesia cel așteptat, O poartă la cer pentru noi deschisă ai păstrat. Ca fiu al lui Dumnezeu, Noi cele ale tale, Dintr-o ale tale, ți-am închinat. Ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvânt, adevărul tău într-un noi a stat. Ca pe un mire dumnezeiesc, sufletele noastre, cu candelele conștiințelor aprinse, te-am așteptat. Ca judecător, drept și milostiv, răspunsul cel bun să-l adunăm prin faptele noastre ai așteptat ca Domn al blândeței și al smereniei, să fim blânzi și smeriți, ne-ai ajutat, ca fiind piatra acea din capul unghiului de cei răi ne-ai separat, ca fiind mintea cea dumnezească, în mintea noastră cele pecetluite ne-ai descoperit și cu trăirea tainelor tale ne-ai sfințit, ca cel ce în mormânt,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 ce ești, Emanuel, să fim ca pruncii inocenți și curați ca polumbeii, ne a îndemnat. Ca fiind fruncul cel minunat, în biserica ta din inima noastră te-ai născut și ai stat. Ca fiind cel ce iadul l-ai predat, cum să-i scoatem prin slujbe, prin parastase, prin danii pe cei adormiți din neamurile noastre ne-ai învățat. Pentru ca cel ce ai puterea dată de la Tată în cer și pe pământ, la tine ne-am închinat. La tine, cel ce la cer te-ai înălțat, să ne duci cu îngerii tăi pe calea cea luminată la cer te-am rugat căci taina ta este o lumină a slavei și a iubirii tale ne arătat.